Kommunen har nu anlitat en advokat för att efterforska möjligheterna till att trots allt få pengarna av Migrationsverket. Så, att, så kan det alltså gå. Man eh, försöker som kommun eh, ta ett stort ansvar. Det som då de gamla sjuklöderpartierna eh, kräver av kommunerna att man ska göra. Och sen när de gör det, ja då får de inte de ersättningar som de har blivit lovade. Det har också uppmärksammat på sistone att... Eh, det finns ett hel del extremistvåld från den extrema vänstern i Sverige. Den ständigt närvarande vänsterextremismen som politiker och journalister länge sett som det goda hatet och så således knappt bryts om. Kanske för de täta banden, se bara på Expo till exempel som nu tidigare i alla fall har haft vissa band med AFA, antifascistisk aktion. De verkar äntligen sättas under lupp då polisen på tisdagen utförde ett antal tillslag mot revolutionära fronten. Samtidigt uppvisar vänsterpartister en obehaglig likgiltighet inför de kriminella vänstergrupperna som man både stödjer.